slavă Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, împărat etern, de Duhul adevărului, care le pretotindei și toate le împlinești, vistierul bunătăților și zețătorule de viață, vino și te într întru noi și ne curățește pe noi de toată înteneciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte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 Atata rîşar fieuriului şaasf vântului du, haun și puru rea șin veci vecilor Amami Danle birrete Dan üreşte Danuüreşte Danu reşte Danu reşte Danu reşte Danu reşte Danu reşte Danu reşte Danu reşte Danu reşte Danle birurete. Slavă talu și fiuri și sf vântului dug șiakun și puru reaşiin veci vecilor am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 Sabia ta de la și mânii tale. Doamne, din puțin de pe pământ împar spre ei în viața lor și de cele ascunse ale tare s-au umplut sau lor. Săturatul sau de defii și au lăsat rămășiță pruncilor lor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale, săturam mă voi când mi se va arăta slava ta. Către tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeu meu spre tine am nădăjduit, să nu mă rușinezi în veac.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 Păcatele tinereților mele și ale neștiinții mele nu le pomeni. După mila ta pomenește-mă tu pentru punătatea ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta va pe cei blânz la judecată, învăța pe cei blânz căile sale. Toate căile Domnului mila și adevărul celor ce și zământului și mărturiile lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu că mult este.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 Vezi merenia mea și osteneala mea și îl lasă toate păcatele mele. Vezi pe vrășmașii mei că s-au înmulțit și cu urciune nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinesc ca am nădăjdui spre tine. Cei fără de răutate și cei drepti sau au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel de toate necazurile lui. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea meaște păcatul meu mă curățește că fără de legea mea o cunoști păcatul meu înaintea mea este purulea. Ție unuia îngreșit și rău înaintea ta am făcut ca să fii îndreptățit într-o cuvintele tale și să biruiești când vești de catul. Că iată într-o fără de legi m-a zămisli și în păcate m-a născut maica mea Păi iată adevărul ai iubi cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos de zăpada, mă voi albi. Auzului mă vei da bucurie și veselie, bucurase vor de cele merite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept noiește într cele din lăutroale mele.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 Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ţi-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ţi-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ţi Dumnezeu nostru, slavă-ţi-e! Doamne, cela ce pe Tău du, În ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor Tăi, Pe acela bunule nu luai de la noi, Cine înnoiește pe noi cei ce ne rugăm ție? Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duc drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele. Doamne, cela ce pe preasfântul tău duc în ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci ne înnoiește pe noi cei ce ne rugăm ție. Nu mă repăda pe mine de la fața ta și Duhul Tău cel nu-L lua de la mine. Doamne, cei la ce pe sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea L-ai trimis apostolilor Tăi, pe acei bunule nu-L lua de la noi, cine, înnoiește pe noi cei ce ne rugă Slavă Tatălui și fiuri și sfântul Duh și acum și prurea și în vecii veci Amin. Amin.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 că iată Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cele rele vrășmașilor mei într-adevărul o adevărul tău pierde vei pe dânsii. De bună voie voși jerfiție, mărturisimă voi numelui tău, Doamne, că bun este, că din tot necazul m-a izbăvit și pespre vrășmașii mei a privit ochiul meu. Auzi le rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea,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 de lucrul cel umblă-l întruneric, de întâmplarea și de dracul cel de-amiază zi. ca vea de-a latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta și spre tine nu se va apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Că tu, Doamne, nădejdea mea pe cel prea înalt ai pus că pare tie. nu vor veni către tinerele și bătaia nu se va apropia într tău, că îngerilor să-i va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.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 Și zapisul greșanelor noastre ruperi Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pre noi. Auzi Dumnezeule rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, Cela la ce în ziua și în la a lea, pe cruce ai pironit păcatul cel cu îndrăzneală, făcut de Adam în rai.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 Doamne mi este doamn i dești, doamne i este doamne iri este doamnę de este Doamne este doamnim de este doamnim Doamne este doamni irește. Doamne i este doamnim de este doamne i dești doamni i dești de doamn i doamne i este doamnia este doamnbi doamne imbiști de doamnie este doamnim de este doamnie de este doamnbi este doamnie de este doamnie de este doamnie de este doamnie de este doamnbi doamne iuiește. Ceră ce în toată vremea și în tot ce asul încerși pe pământești în și slăvii Hristoase Dumnezeule.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 Pentru nimica vei mântui pe dânsi și într-o mânie noroade în vei Ma Dumnezeule. Viața mea a spus, ie, pus-ai lacrimile mele înaintea ta, ca și în făgăduința ta. Întoarce-te vor vrășma și mie înapoi, în orice zi te voi chema, iată am cunoscut că Dumnezeu meu ești tu. într un Dumnezeu voi lăuda graiul, într un Dumnezeu voi lăuda cuvântul. Spre Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce va face mie omul. într mine sunt, Dumnezeule, rugăciunile care voi răsplăti tale. că izbăvit sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrim și picioarele mele din care Bine voi plăcea înaintea Domnului în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre tine a sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ceva trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel preas înalt, Dumnezeul cel ce a făcut bine mie. trimis sau din cer și m-am îngâiat data-o spre pe cei ce mă calcă pe mine.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 Hallelujah, hallelujah, aleluia slavă ție Dumnezeule, hallelujah, hallelujah, aleluia slavă ție Dumnezeule, hallelujah, hallelujah, aleluia slavă e Dumnezeu nostru, slavăție. Doamne, miluiește, Doamne, iulește, Doamne, iulește. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința vine credincioșilor creștini asupra celui potrivie dăruiește și cu crucea ta pozește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.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 Iar Duhul curății al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește mil mie slugitare. Așa Doamne împărate dăruiește mie ca să-mi văd păcatele mele și să nu o sândec pe fratele meu, că bine cuvântate în vecii vecilor. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvirii al griji de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii de deșert, nu da mie. Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostii, dăruiește-mi el mie Așa, Doamne împărate, dăruiește mie ca să-mi păcatele mele și să nu o sândești pe fratele meu, că bine ești în vecii vecii O, și Doamne al puterilor. Deschide-mi nepriceputului mintea și limba spre lauda prea curatului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând unele ca acestea. Iisuse, prea minunată mirarea îngerilor, Iisuse, prea puternice izbăvirea strămoșilor, Iisuse, prea dulce slava patriarchilor, Isus se prea slăvit tăria împăraților. Isus se prea iubite plinirea prorocilor. Isus se prea minunate în tărirea mucenicilor. Isus se prea line bucuria călugărilor. Isus se prea milostive dulceața preoților. Isus se prea îndurate în frânarea puznicilor. Isus se prea dulce bucuria prea cuvioșilor. Isus e prea curate mintea cea întreaga celor curați cu fecioria. Isuse cel mai înainte de veci mântuirea păcătoșilor. e fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Isuse fiul lui Dumnezeu, mii pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te invia pe fiul pe care îl ducea să-l îngroape, așa și spre mine te milostivește iubitorule de oameni și mi sufletul cel omorât cu păcatele care restricție Aliluia Aliluia Aliluia Cea ne înțeleasă căutând Filip să înțeleagă greia, Doamne, arată nou pe tatăl, iar tu ai zis către dânsul, atâta vreme fiind cu mine, au n-ai cunoscut că tatăl este întru mine și eu într-o tatăl, drepta ceea ce ești neurmat cu frică strigămție. Isus e Dumnezeule cel mai înainte de veci, Isus, e împăratul cel preaputernic. Isus e stăpânul cel îndelung răbdător, I sus e mântuitorul cel prea milostiv. Isus e păzitorul meu cel prea bun. Isus e curățește păcatele mele. Isus e ridică fără de legile mele. Isus e iartă nedreptățile mele. Isus e mea nu mă lăsa pe mine. Isus e ajutorul meu, nu mă le pe mine. Isus e ziditorul meu nu mă uita pe mine. Isus e păstorul meu, nu mă pierde pe mine. Iisus e Fiul lui Dumnezeu, miluiește mă.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 Hallelujah! Alinuia! Alinuia! Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chema pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. se puterea cea nebiluită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiluită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel început într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul,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 A zita orbul pe tine, Doamne, trecând pe cale și a strigat, Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă și chemându-L i-ai deschis ochii Lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse ziditorul celor de sus, Iisuse răscumpărătorul celor de jos, Iisuse pierzătorul celor de desubt, Iisuse înfrumusețătorul făpturilor. Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicu, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisus e Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi de de mult din blestemul egi cu sângele cel izburător din Dumnezeu Isus, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-am pierdut pe noi prin patimile cele trupești și prin îndemnurile spre curvii și prin trandavii cearea pe cei ce strigam zic aliluia. Și evreiești închip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpân s-au nevoit cu stălpărei plăcea lui strigând o sana. Iar noi aducem ție cântare grăind. Iisus e cel adevărat. Iisus e Fiul lui David, Iisus e împăratul cel prea slăvit, Iisus e mielul cel nevinovat, Iisus e păstorul cel prealuminat Iisuse Iisus e păzitorul prunciei mele, Iisus e îndreptătorul tinerețelor mele.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 că în lume luminarea adevărului Tău și s-a în înșelăciunea cea drăcească, că idolii mântuitorul nostru, nerădând tăria Ta, au căzut, iar noi dobândim mântuire, strigămție. Iisus e adevărul Cel ce în înșelăciunea, Iisus e lumina cea mai fesus de toate luminile, Iisus e împărate în tăriturorul tuturor tăriilor, Iisus e Dumnezeule Cel ce petrece într-un milă, Iisus e pâinea vieții sată romă pe mine cel flămând. Isus e izvor înțelepciune, adapă-mă pe mine cel însetat. setat. veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel stricat. Iisus se acoperă mântul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine netrepnicul. se dătătorul celor ce cer, dânsă plâng pentru păcatele mele. Iisus cel ce afle pe cei care îi cauți, află și sufletul meu. Iisus e deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisus e răscumpărătorul păcătoșilor curățește fără de legile mele. Iisuse fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse fiul lui Dumnezeu, mi mă mâna. să descopere taina cea ascunsă din veac, ca o aia la junghiere te-a adus Iisuse, și ca o miel fără de glas înaintea acelui cel tund de pe el.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 că din fecioară fără sămânță s-a întrupat și din mormânt a înviat, ne pe cețiile, și la apostol prin ușile în a intrat cu trupul. Drepta aceea minunându-ne cu credință strigăm. Iisus e cuvântul cel necuprins, Iisus e cuvântul cel nevăzut, Iisus e puterea cea neajunsă. Iisus e înțelepciunea cea necugetată. Iisus e dumnezeirea cea necuprinsă cu scrisoarea. Isus domnia cea nenumărată. Isus împărăția cea nebiluită. Isus e stăpânirea cea fără de sfârșit. Iisus tăria cea prea înaltă. Isus puterea cea veșnică. Isus făcătorul meu miluiește mă Iisus e mântuitorul meu mântuiește-mă. Isus Fiul lui Dumnezeu, miluiește mă Ieșu fiul lui Dumnezeu, Mireaștemo. Văzând strâină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorut ca să ne ridice la ceruri pe noi cei cei cântăm lui Aliluia! Hallelujah, haleluia, haleluia. Cu totul era între cei de jos și între cei de sus nici de cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât și cu învierea sa a dăruit viața celor ce cântă. Isus se bucuria inimii. Isus tăria trupului. Iisus lumina sufletului. Isus se repejunea minții. Iisus se bucuria cunoștinței. Isus se nădejdea cea aleasă, Iisus se pomenirea cea prea veșnică, Iisus lauda cea mai presus de ceruri. Isus se slava mea cea prea înaltă. se dorirea mea numele păda pe mine. Isus se păstorul meu caută-mă pe mine. Isuse mântuitorul meu mântuiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Toată firea îngerească Iisuse, fără de încetare, slăvește preasfânt numele Tău în ceruri strigând. Sfânt, sfânt, sfânt, iar noi, și pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia! Alinuia! Alinuia! Alinuia! Pe ritorii cei mult îi vedem ca pe niște pești fără de glas despre tine, Iisuse Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petre și om de plin, iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse Dumnezeu cel prea veșnic, Iisuse împăratul împăraților, Iisuse stăpânul stăpânilor, Iisuse judecătorul viilor și al morților, Iisuse nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse mângâierea celor ce plâng, Iisuse slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după lucrurile mele, Iisuse curățește-mă după mare mila ta, Iisuse gonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează-mi gândul cel ascuns al inimii,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 Drept aceea s-a numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate măștenirile și pământești auzi Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Împăratul cel prea veșnic, mângâietorul cel adevărat, Hristoase, curățește-te pe noi de toate spurcăciunile, precum ai curățit pe cei zecele proști, și ne tămăduiește pe noi precum ai tămădui sufletul cel iubitor de arginta lui Zaccheu Vamesu, ca să cântăm ție într-umilință strigând. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea nedeșertată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse folositorul văduvelor, Iisuse apărătorul lipsiților. Iisuse ajutătorul celor osteniți, Iisuse îndreptătorul celor străini. Iisuse cârmaciu celor ce-nnoată pe mare, Iisuse liniștea celor învăluiți. Iisuse Dumnezeule, ridică-mă pe mine căzutul. Iisuse Fiului Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește Cântare cu totul de umilință, aducție un și-ți stricție ca cananeanca. Iisuse, miluiește-mă, că nu am fică, ci trup care cumplit se îndrăcește cu patimile și curgie este aprins și-mi dă tămăduire mieciului ce strig Aliluia! Amen. Amen. Amen. Luminatorul cel primitor de lumină, al celor Amen. Amen. Amen. necunoștinței Pavel, care mai înainte Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.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 Isus luminează mintea cea întunecată cu patimile. Isus etamadesește trupul cel rănit cu păcatele. Isus curățește mintea de gândurile cele deșarte. Isus e păzește minima de poftele cele viclene. Isus e Fiului Dumnezeu miluiește-ma. Isus e Dumnezeu. Este dar des al tuturor datoriilor Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă căiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lefădat de tine, și mă cheamă pe mine trandaval, precum de demul pe Pavel care te împrigonea pe tine, și mă auze pe mine cel ce stricție. Aliluiia. Aliluiia.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 dulce și într-tot durate Iisuse, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moșterirea ta de vrășma și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea venirea a noastră altor neamuri, de neputințe și de foamete, de toate scîrbele și rănile cele aducătoare de moarte și din muncile cele, cele viitoare scoate pe toți care strigăm Aleluia. luia Aleluia Aleluia Op prea dulce și intru- tot îndurate in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 Iesus fiu lui Dumnezeu, mi luceșmo, aper cel mai mare și to. vesico chele de lauda ducem sie noi robitoi și zidirat che ca chela ce ai in durerle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 Domnul, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi,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 şi va fi o turmă şi un re milata rugăm reție auzi ne și ne miluiește domne miluiește domne miluiește domne miluiește încă ne rugăm pentru mila viața pacea sănătate, mântuirea cercetarea răsarea și iertarea păcatelor împlinirea dorințelor depărtarea duhurilor necurate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 este și viuitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înaltsăm. Tatălui fi și Fiului și Sfântul Duh, acum și pururea și în veci vecilor. O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 rugăciunile sfinților dumnezeieștilor părinți Ioachim și cu rugăciunile tuturor sfinților și cu puterea sfintei crucii Doamne dobrezeul nostru prea sfântă treime miluiește-ne și ne mântuiește pe noi amen oie năde